Ana Karenina, pista 67. E gata de mult, răspunse acesta, care așezase bilele între triunghi și se juca din distracție cu bila cea roșie. Hai să începem! După partidă, Vronski și Levin se așezare la masa lui Gagin. Sfătuit de Stepan Arcadici, Levin pontă pe ași. Vronski bașe de la masă, înconjurat de cunoscuți care veneau la dânsul unul după altul. Ba se ducea în camera infernală la Iashvin Levin simțea o odihnă plăcută după oboseala intelectuală de peste zi Îl bucura încetarea dușmăniei sale față de Vronski, Impresia de liniște, bună și de mulțumire nu-l părăsi nicio clipă După ce îi sprăvi partida, Oblonski îl luă de braț pe Levin Atunci să mergem la Ana? Chiar acum? Da? Ea acasă? I-am făgăduit de mult să te duc la ea unde aveai de gând să te duci în seara asta?" La drept vorbind, făgădui făgăduisem lui Sviașschi să ne întâlnim la societatea de agronomie. Hai să mergem!" Consimți Levin. Foarte bine! Hai! Vezi dacă mi-a venit cupeul!" spuse Stepan Arcadici unui lacheu. Levin se duse la masă, plătit cele 40 de ruble pierdute de el pe aș, își achită cheltuierile de masă, cunoscute Dumnezeu știe cum de un lacheu bătrân postat lângă perete, și, legându și brațele, se îndreptă spre ieșire, trecând prin toate saloanele clubului. Capitolul 9 Cupeul prințului Oblonski, strigă portarul cu glasul său de bas tunător. Cupeul trase la scară și amândoi se urcară în el. La început, înainte de ieșirea cupeului pe poartă, Levin rămase încă sub impresia liniștii din club, Simțind plăcerea și netăgăduita bună cuviință a mediului înconjurător Dar de îndată ce cupeul ieși în stradă și le vin simțiți druncinăturile trăsurii pe drumul plin de hopuri De îndată ce auzi strigătul mânios al unui birjar care se încrucișase cu dânsii Și de cum văzu firma roșie, slab luminată a unei cârciumi cu prăvălioară Impresia aceasta îi se spulberă numai decât Început să-și cântărească fapta și să se întrebe dacă face bine ducându-se la Ana ce are să spună Kitty?" Dar Stepan Arcadici nu lăsa lăsă să se cufunde în gânduri și, ghicindu-i parcă le risipi. Ce bine îmi pare că ai să o cunoști. Știi, Dolidora de mult asta și-l a fost la ea și o vizitează. Deși mie soră, adaose Stepan Arcadici, pot să spun cu mâna pe inimă că e o femeie superioară. Ai să vezi. Situația ei e foarte grea, mai cu seama acum." De ce mai cu seama acum?" Ducem tratative de divorț cu bărbatul său, Karenin. Karenin consimte, dar sunt greutăți în privința băiatului. Și această chestiune, care trebuia să se isprevească de mult, tărăgânează de trei luni. Cum se pronunță divorțul? Ana se mărită cu Vronski. Ce stupid e obiceiul ăsta vechi cu învârtirea în jurul tetrapodului. Isaia dănțuiește, în care nimeni nu mai crede și care împiedică fericirea oamenilor. Urmă Stepan Arcadici atunci situația lor va fi tot atât de clară ca și a mea, ca și a ta. Dar unde e dificultatea? întrebă Levin. E o poveste lungă și plictisitoare. Totul e așa de complicat la noi, lucrurile stau așa. Ana, așteptând divorțul, locuiește de trei luni la Moscova, unde toată lumea îi cunoaște pe amândoi, nu se duce nicăieri și nu se întâlnește cu nicio femeie afară de doli, deoarece, înțelegi, nu vrea să fie vizitată din milă până și proasta aceea de prințesă vară, vară a plecat și ea, socotind necuvincios, să rămână. În asemenea situație, orice altă femeie nu și-ar fi putut găsi niciun punct de sprijin în sine însăși. Dar, Ana, ai să vezi cum și-au rânduit viața, cât e de calmă și de demnă. La stânga, pe ulicioară, în fața bisericii. Strigă Stepan Arcadice, aplecându-se pe fereastra cupeului. Uf, ce caldie! Făcu el, desfăcându-și cu tot gerul de 12 grade sub zero. Are însă o fetiță, desigur că e ocupată cu ea," spuse Levin. Îți închipui, mi se pare că fiecare femeie e o femelă, o cloșcă," răspunse Stepan Arcadici. Dacă e ocupată, trebuie să fie numai decât cu copiii. Se pare că îi dă o creștere excelentă, dar despre asta nu vorbește. Ana e ocupată în primul rând cu scrisul." Văd că zâmbește ironic, dar degeaba. Scrie o carte pentru copii și nu spune la nimeni. Mie însă mi-a citit câteva pasaje și eu am dat manuscrisul lui vorcuev, știi, editorul acela? Mi se pare că e scriitor și el. Se pricepe, spune că e o lucrare deosebită. Dar crezi poate că face pe femeia scriitoare? Deloc. Înainte de toate e o femeie de inimă. Acum se ocupă de o fetiță englezoaică și de o familie întreagă. Vrei un act filantropic? Vrei numai decât să vezi ceva rău. Nu-i vorba de filantropie, ci de inimă. Vronsky avea un antrenor englez, om foarte priceput în meseria lui, dar S-a pus rău pe băutură, a căpătat delirium și familia lui a rămas pe drumuri. Ana i-a văzut, i-a ajutat, s-a pasionat, iar astăzi toată familia asta e întreținută de ea. Dar nu așa de sus ca să o ajute numai cu bani ci meditează singură băieții pentru a-i ajuta să intre într-un liceu rusesc, iar pe fata a luat-o la ea. Ai să vezi. Cupeul intră în curte și Stepan Arcadici sună zgomotos la intrare, în fața căreia se afla o sanie. Fără să-l întrebe pe portarul care le deschise dacă Ana ea acasă, Stepan Arcadici intră în antreu. Levin îl urmă, îndoindu-se din ce în ce mai mult dacă face bine ori nu. Uitându-se în oglindă, Levin observă că e roșu. Era însă sigur că nu-i beat. Urcă o scara acoperită cu cobor în urma lui Stepan Arcadici. Ajungând sus, Oblonski întrebea un fecior care îl salută, ca pe un om al casei, cine e la Ana Arcadievna. I se răspunse că domnul vorcuev. Unde sunt? În birou. După ce trecură printr-o mică sufragerie cu pereții de lemn întunecat, călcând pe un covor moale, Stepan Arcadici și Levin Intrară într-un birou cufundat într-o lumină crepusculară, sub o singură lampă cu abajur mare de culoare închisă. Altă lampă cu reflector atârna în perete și lumina un portret de femeie în mărime naturală, care atrase numai decât atenția lui Levin. Era portretul Anei, făcut de Mihailov în Italia. În timp ce Stepan Arcadici ocolea o jardinieră cu plante, glasul de bărbat care s-auzise mai înainte a muțit. Levin se uită la portretul care parcă ieșea în relief din ramă, într-o lumină strălucitoare și nu-și putea lua ochii de la el. se unde se află și, fără să asculte ceea ce se vorbea alături, nu putea să-și întoarcă privirea de la tabloul acela extraordinar. Nu era un tablou, ci o femeie vie, fermecătoare, cu părul negru cârlionțat, cu umerii și cu brațele goale, cu un zâmbet fugar îngândurat pe buzele umbrite de un pufușor delicat, și care se uita la dânsul cu un aer triumfător și duios, privindul cochi tulburători. Nu părea vie numai din pricină că era mai frumoasă decât poate fi o femeie în viață. Îmi pare foarte bine, auzit odată Levin lângă dânsul, o voce care îi vorbea, vocea femeii pe care o admira în portret. Ana ieșea în întâmpinare de după jardinieră. Levin văzut în semi-întunericul cabinetului pe însăși femeia din ramă, într-o rochie de un albastru închis cu ape, nu în aceeași atitudine și cu aceeași expresie, dar tot atât de fermecător de frumoasă, cum o prinsese pictorul pe pânză. Totuși, Ana nu părea în tablou chiar așa de strălucitoare, în schimb vie, avea ceva nou și atrăgător, care îi lipsea în portret. Capitolul 10 Ana îl întâmpină pe Levin, fără să-și ascundă bucuria de a-l vedea. Îi întinse mâna mică și energică, îl prezentă lui Vorcuiev și arătă spre o fetiță drăguță, roșcovană, așezată acolo cu lucrul, spunând că o luase de suflet și asta o cu simplitatea și cu liniștea unei doamne din înalta societate, totdeauna firească și stăpână pe sine. Îmi pare foarte bine, foarte bine, repetă Ana. Rostite de dânsa, aceste cuvinte obișnuite căpătară un înțeles deosebit pentru Levin. Vă cunosc de mult și vă prețuiesc, atât pentru prietenia cu Stiva, cât și pentru soția domniei voastre. Am cunoscut-o foarte puțină vreme, dar mi-a lăsat impresia unei flori minunate. Da, a unei flori. Și are să fie în curând mamă. Ana vorbea nestingerită și fără grabă, uneori plimbându-și privirea de la Levin la fratele său. Levin simți că făcuse o bună impresie și i-a veni ușor să vorbească cu ea în chip firesc și cu plăcere, ca și cum ar fi cunoscut-o din copilărie. Ivan Petrovici și cu mine ne-am instalat în biroul lui Alexei, tocmai ca să fumăm, răspunse care nina lui Stepan Arcadici, care o întrebase dacă se poate fuma. Apoi, aruncând o privire lui Levin, în loc să-l întrebe dacă fumează, Ana a trase spre dânsa un port cigaret de baga și scoase o țigaretă. – Cum te simți astăzi? – o întrebă fratele său. – Bine, dar tot nervii, ca de obicei. – e așa că e extraordinar? – întrebă Stepan Arcadici, observând că Levin se uita din când în când la tablou. – N-am văzut un portret mai frumos. – Și se-a nu? – adăugă ev. Levin se uită la portret, apoi la original. O strălucire deosebită lumină chipul chipulanei când simția țintită privirea lui asupra ei. El roșii și ca să-și ascundă tulburarea, vrei să o întrebe dacă n-a văzut-o de mult pe Daria Alexandrovna. Dar Ana a început să vorbească în aceeași clipă. Tocmai vorbeam cu Ivan Petrovici despre ultimele tablouri ale lui Vaschenko. Le-ați văzut? Da, le-am văzut, răspunse Levin. Dar să mă iertați, v-am întrerupt. Vreați să spuneți ceva? Levin o întrebă dacă nu o văzuse de mult pe Doli. A fost ieri pe la mine, era foarte nemulțumită de liceul lui Grișa. Se pare că profesorul de latină a fost nedrept cu el. Da, i-am văzut tablourile, nu prea mi-au plăcut. Se întoarse Levin la convorbirea începută. Acum, Constantin Dimitric nu mai vorbea mecanic ca în dimineața aceea. În conversația cu Ana, fiecare cuvânt căpăta o semnificație deosebită. Era plăcut să vorbești cu dânsa, dar și mai plăcut să o asculți. Ana nu vorbea numai natural și inteligent, ci parcă cu o nepăsare spirituală, fără să pună niciun preț pe ideile sale, dând din potrivă mai multă greutate vederilor interlocutorului. Discuția se încinsese în legătură cu noua orientare în artă și cu recenta ilustrare a Bibliei de către un pictor francez. Vorcuev îi reproșa artistului un realism împins până la brutalitate. Levin spuse că francezii au ajuns la un convenționalism fără seamănă în artă și că tocmai de aceea ei văd un deosebit merit în revenirea la realism. Găsesc poezie în însuși faptul de a nu mai minți. Niciodată Levin nu spusese o vorbă inteligentă care să-i facă atâta plăcere. Apreciindu-i ideea, fața Anei se lumină deodată. Început să râdă și zise. Răd așa cum râzi când vezi un portret care seamănă leit cu originalul. Ceea ce ați spus caracterizează perfect arta franceză contemporană, pictura și chiar literatura. Zola, Dode... Dar poate că așa se întâmplă totdeauna. Oamenii își întemeiază propriile concepții pe figuri imaginare și convenționale. Iar după aceea, când toate posibilele combinații sunt făcute se plictisesc de figurile închipuite de dânsii și se întorc la cele mai naturale, mai adevărate. Foarte drept, aprobă Vorcuiev. Ați fost la club? îl întrebă Ana pe fratele său. Așa femeie înțeleg și eu, își zise Levin, parcă furat de gânduri, uitându-se stăruitor la fața ei frumoasă și expresivă, care se schimbă deodată cu desăvârșire. Levin nu auzea ce vorbea Ana, a plecată spre fratele său, dar era uimit de schimbarea expresiei de pe chipul ei. Atât de frumos mai înainte, în calmul său, chipul îi brusc curiozitate, mânie și mândrie. Dar asta nu ținut decât o clipă. Ana aș miji ochii de parcă ar fi vrut să-și aducă aminte de ceva. Așa, dar asta nu interesează de alminter pe nimeni," adăugă ea și, întorcându-se către mica englezoaică, îi spuse Porunciște-te, rog, să ni se servească în salon." Fata se ridică și ieși A reușit la examen? Întrebă Stepan Arcadici Strălucit E o fată foarte capabilă și simpatică Până la urmă să iubești mai mult decât pe fica ta Asta e o judecată de bărbat În iubire nu există mai mult sau mai puțin Pe fica mea o iubesc cu un anumit fel de dragoste Iar pe fata asta cu un altul I-am spus și eu, Anei Arcadievna Zise Vorkuev că dacă ar fi pus măcar a parte din energia cheltuită cu englezoaica asta, în slujba operei generale de învățământ a copiilor ruși, ar fi săvârșit o faptă mare și folositoare. Judecați-mă cum vreți, dar n-am putut. Contele Alexei Chirilici, rostind cuvintele Contele Alexei Chirilici, Ana se uită rugător și sfios la Levin, iar acesta i-a răspuns fără voie, cu o privire plină de încuvințare și de respect. Contele Alexei m-a îndemnat să mă ocup de școală la țară. Am fost acolo de câteva ori. Copiii erau foarte drăguți, însă nu m-am putut atașa de ocupația asta. Dumneavoastră vorbiți de energie. Energia se întemeiază pe iubire, dar iubirii nu-i poți porunci. Uite, am îndrăgit pe fetița asta, nici eu nu știu de ce. Și Ana aruncă din nou o privire lui Levin. Atât zâmbetul cât și privirea ei, îi spuneau că Ana îi se adresează numai lui, prețuindu-i părerea și știind dinainte că se înțeleg unul cu altul. Pricep foarte bine," răspunse Levin. Nu poți pune suflet în școală și în alte așezăminte asemănătoare și cred că tocmai de aceea instituțiile de binefacere dau totdeauna are rezultate atât de slabe." Ana tăcu câteva clipe, apoi zâmbi. Da, da," întăria, eu una n-am putut niciodată." Nu ne N-am o inimă atât de largă ca să iubesc un azil întreg de fete urăcioase. nu m a, -a mai reușit. N-am izbutit niciodată asemenea lucru. Câte femei nu și-au făcut din asta o, pozițion social, o poziție socială? Și acum, cu atât mai mult, Rostiana, cu un aer trist și stingerit, adresându-se de formă fratelui său, dar de fapt lui Levin. Nici acum, când am atâta nevoie de o ocupație, nu pot. Apoi, încrundându-se deodată, Levin înțelese că Ana era contrariată de ea însăși, fiindcă vorbise despre sine, care Nina schimbă vorba. Am auzit," spuse ea lui Levin, că sunteți un rău cetățean, dar v-am apărat cum m-am priceput." Cum m-ați apărat? După felul atacului. Dar nu doriți un ceai?" Ana se ridică și luă în mână o carte legată în Marochin. Ana arca Arcadievna, dați-mi o mie." O vor cu eva arătând spre carte. Merită? A, nu, încă n-am șlefuit-o. I-a vorbit despre ea, spuse Stepan Arcadici, surorii sale, arătând spre Levin. Foarte rău ai făcut. Scrisul meu seamănă cu coșulețele acelea lucrate în lemn cu multă migală de deținuți pe care mi le vinde Aliza Mercalova. Se ocupa de închisori din partea unei societăți de binefacere, spuse Ana, întorcându-se spre Levin. Nenorociția făce o minuni de răbdare. Levin mai descoperi încă o trăsătură de caracter la femeia aceasta, care îi plăcuse extraordinar de mult. Afară de inteligență, grație și frumusețe, Ana mai era și sinceră. Nu vrea să-și ascundă față de dânsul situația ei grea. După ce rosti aceste cuvinte, Ana oftă. Iar chipul său, parcă împietrit, căpătă o expresie severă. Cu această expresie a feței, Ana părea încă și mai frumoasă decât înainte. Era însă o expresie nouă, fără nicio legătură cu celelalte expresii ce oglindeau și răspândeau fericirea, prinse de artist în portret. Levin privi din nou portretul și silueta Anei, în timp ce ea, luându-și fratele de braț, ieșea pe o ușă înaltă. Constantin Dimitric simțit deodată pentru Ana o duioșie și o milă care lui miră. Ana îi rugă pe Levin și pe Vorcuiev să treacă în salon, iar ea rămase în birou să vorbească ceva cu fratele său. Despre divorț, despre Vronski, despre ceea ce face el la club, despre mine, se gândi Levin. Era atât de preocupat de ceea ce vorbea Ana cu Stepan Arcadici, că aproape nu asculta spusele lui Vorcuev despre calitățile romanului pentru copii scris de Karenina. La cei urma aceeași conversație plăcută și plină de miezi. Nu numai că n-aveai nevoie nici nicio clipă să cauți un subiect de conversație, ci, din potrivă, simțai că nu găseai prilejul să spui tot ceea ce vroiai și te stăpâneai cu plăcere, ascultând ceea ce exprimau alții. Iar ceea ce vorbeau ei, nu numai Ana, dar și Vorcuiev și Stepan Arcadici, totul căpătă, după cum i se lui Levin, o deosebită însemnătate, datorită atenției și observațiilor sale. Urmărind această convorbire interesantă, Levin o admiră tot timpul pe Ana, frumusețea, inteligența, cultura și, în același timp, simplitatea și căldura sufletului său. Asculta, vorbea și se gândea într-una la dânsa, la viața ei interioară, tăutând să ghicească sentimentele. El care o judecase înainte cu atâta asprime, acum, printr-un ciudat proces de idei, o scuza și, în același timp, o compătimea și se temea că Vronski nu o înțelege pe de a -ntregul. După ora 10, când Stepan Arcadici se ridică să plece, Vorcuiev plecase mai demult, lui Levin i se păru că de-abia venise. Se sculă și el cu părere de rău. La revedere, îi spuse Ana, ținându-i mâna lung și uitându-se în ochii săi, cu o privire voită atrăgătoare. Îmi pare foarte bine că la glas e rompu, că s-a rupt gheața. Apoi îi lăsă mâna și-i șmiji ochii. Vă rog să spuneți soției domniei voastre că o iubesc ca și înainte și că dacă nu poate să-mi ierte situația, Doresc să nu mă ierte niciodată. Ca să mă ierte, ar trebui să sufere cât am suferit eu, dar să Dumnezeu." Am să-i spun neapărat." O asigură Levin roșind. Capitolul 11 Ce femeie extraordinară, simpatică și nefericită!" își zise Levin când ieși în ger împreună cu Stepan Arcadici. Ei, ce zici, nu ți-am spus?" Îl întrebă Stepan Arcadici, văzând că Levin fusese cu totul cucerit. Da," răspunse Levin pe gânduri, e o femeie excepțională. Nu e numai inteligentă, ci și plină de căldură. Îmi pare nespus de rău pentru dânsa." Acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, totul are să se dragă în curând. Așa că, vezi, altădată să nu mai judeci dinainte." Adaugă Stepan Arcadici, deschizând ușa cupeului. La revedere, nu avem același drum." Gândindu-se mereu la Ana, până la cele mai neînsemnate amănunte ale vorbelor schimbate cu dânsa, amintindu-și toate nuanțele de expresie ale chipului său, intrând tot mai mult în situația ei și copătimindu-o, Levin ajunse acasă. Cuzma îl anunță că Ecaterina Alexandrovna era sănătoasă și că surorile sale abia plecaseră. Îi întinse după aceea două scrisori. Levin le citi chiar acolo, an întreg, ca să nu fie nevoit să se ocupe mai târziu de ele. Prima scrisoare venea de la Sokolov, administratorul său, care spunea că grâul nu putea fi vândut, deoarece nu se oferau decât 5 ruble și jumătate pe baniță, iar banii nu mai puteau căpăta de nicăieri. Scrisoarea cealaltă era de la sora sa, care îi făcea imputări că chestiunea ei nu fusese încă rezolvată. Bine, am să-l dau cu 5 și jumătate, dacă nu se oferă mai mult, își spuse bine rezolvând cu mare ușurință prima problemă care mai înainte îi se păruse atât de grea. Extraordinar de repede trece timpul aici, se gândi Levin în legătură cu a doua scrisoare. Se simțea vinovat față de sora sa, fiindcă nu îi îndeplinise încă rugămintea. Nici astăzi n-am reușit să trec pe la tribunal, dar azi, chiar că n-am avut timp. Și după ce că se va ocupa neapărat de acest lucru a doua zi, se duse la soția sa. Îndreptându-se spre dânsa, Levin își revizuie repede în gând tot ce făcuse în ziua aceea, Evenimentele acelei zile erau alcătuite numai din conversații. Pe unele le ascultase, la altele luase parte. Convorbirile priveau chestiuni de care elevin, dacă ar fi fost singur și la țară, nu s-ar fi ocupat niciodată. Aici însă aceste discuții păreau foarte interesante și frumoase. Numai două lucruri îl nemulțumeau. Primul, comparația sa cu știuca, iar în doilea rând faptul că în duioasă compătimire pentru Ana se strecurase ceva ne la locul lui. Levin își găsi soția tristă și gânditoare. Masa celor trei surori fusese foarte veselă, apoi îl să pe Levin mult și bine și se plictisiseră. Surorile plecaseră, iar Kitty rămăsese singură. Dar tu ce-ai făcut?" îl întrebă ea, uitându-se în ochii săi, care aveau o strălucire suspectă. Ca să nu-i stingherească povestirea, Kitty își ascunse atenția deosebită și l-ascultă cu un zâmbet de aprobare cum își petrecuse el seara. Mi-a părut foarte bine că l-am întâlnit pe Vronski. M-am întreținut cu dânsul în mod firesc și simplu. Înțelegi, de acum înainte voi căuta să mă feresc de a-l întâlni. Îmi pare bine însă că s-a cu stingerea la aceea dintre noi, zise el. Dar când își aduse aminte că spre a se feri de a-l întâlni, se dusese cu primul prilej la Ana, se îmbujoră. Se spune de obște că poporul bea. Nu știu însă cine bea mai mult, poporul sau clasa noastră. Poporul bea cel puțin în zilele de sărbători, dar noi... Pe Chiti nu interesau însă considerațiile asupra felului cum bea poporul. L văzuse pe levin roșind și dorea să știe pricina. Ei, și după aceea, unde ai fost? Stiva s-a ținut scai de mine să mă duc cu dânsul la Ana Arcadievna. Rostind aceste cuvinte, Levin se îmbujoră și mai mult, iar îndoilile lui, dacă făcuse bine ori nu, ducându-se la Ana, fură rezolvate definitiv. El știa acum că n-ar fi trebuit să se ducă. Ochii lui Kitty scânte la auzul numelui Anei, dar făcând o sforțare, își ascunse tulburarea și izbuti să-l amăgească. Ah!" făcu numai Kitty. Sigur că n-ai să te superi, fiindcă m-am dus la ea." M-a rugat Stiva, dorea și doli? adăugă Levin. A, nu!" răspunse Kitty. Și Levin văzu în ochii ei o încordare care nu-i făgăduia nimic bun. E o femeie simpatică, foarte nenorocită și bună." exclamă el vorbindu-i despre Ana, despre ocupațiile acesteia și împărtășindu-i rugămintea ei. Da, ai dreptate, e foarte nenorocită." În cuvință, Kitty, după ce Levin sprăvi. Scrisoarea de la cine e?" El îi răspunse și, încrezător în tonul ei calm, se duse să se dezbrace. Când se întoarse o găsi pe soția sa în același fotoliu. În timp ce Levin se apropia de ea, Kitty se uită la dânsul și îi în hohote de plâns. Cei, cei? o întrebă el știind dinainte ce era. Te-ai îndrăgostit de femeia aceea dezgustătoare?" Te-a vrăjit. Am citit-o în ochii tăi. Da, da, ce poate ieși de aici? Ai băut cât ai băut la club, ai jucat și pe urmă te-ai dus la... cine? Nu, să plecăm de aici. Mâine plec. Lui Levi îi trebuie mult timp ca să-și potolească soția. În sfârșit, izbuti să o liniștească numai după ce-i că sentimentul mire îmbinat cu amețea la vinului, îi tulburase mintea încât să lăsase influențat de viclenia Anei și că de acum înainte se va feri de dânsa. Mărturisirea lui cea mai sinceră a fost aceea că, stând de atâta vreme la Moscova, unde nu se ținea decât de conversații, mâncare și băutură, se cam smintise. Cei doi soți stătură de vorbă până la trei noaptea. Abia la acea oră soții fură destul de împăcați ca să poată adormi. Capitolul 12 după ce-și petrecut musafirii, Ana nu se așeză, ci începu să se plimbe încoace și încolo prin odaie. Făcuse tot ce putuse în timpul serii, ceea ce îndeplina de altfel în vremea din urmă față de toți bărbații tineri, ca să trezească în sufletul lui Levin un sentiment de dragoste pentru dânsa. Știa că-și atinsese scopul în măsura în care aceasta era cu putință într-o singură seară, fiind pe deasupra vorba și de un bărbat însurat și cinstit. Iar Levin îi plăcuse mult... Cu toată marea deosebire dintre Vronski și Levin, Ana, ca femeie, vedea la dâns și trăsături comune, ceea ce o făcuse și pe Chiti să iubească pe amândoi. Totuși, cum ieși musafirul din odaie, Ana nu-și mai aduse aminte de el. Un singur gând o urmărea necontenit sub diferite forme. Dacă am atâta putere asupra altora, de pildă asupra acestui bărbat însurat care își iubește nevasta, oare de ce este el așa de rece față de mine? nu vorba de răceală, știu că mă iubește S-a strecurat însă ceva nou Care ne desparte acum De ce lipsește toată seara? Mi-a trimis un cuvânt prin Stiva Că nu-l poate lăsa pe Iașvin Trebuind să-l supravegheze în timpul jocului Dar ce e Iașvin e un copil? Să zicem însă că ar fi adevărat El nu minte niciodată Dar adevărul acesta mai are o latură Folosește acest prilej Ca să-mi arate că mai are și alte obligații Știu asta și n-am nimic împotrivă de ce să-mi o arate? Vrea să-mi demonstreze că dragostea lui pentru mine nu trebuie să-i libertatea. Eu însă n-am nevoie de dovezi, ci de dragoste. Ar fi trebuit să-și dea seama de povara vieții mele de aici, la Moscova. Asta e viață. Eu nu trăiesc, ci aștept un deznodământ care întârzie și întârzie. Răspunsul nu mai vine. Stiva spune că nu se poate duce la Alexei Alexandrovici, iar eu nu-i mai pot scrie. Nu sunt în stare să fac nimic." Să încep nimic, să schimb nimic. Mă stăpânesc și aștept, nescocind fel de fel de tertipuri cum să-mi trec timpul. Familia englezului, scrisul meu, lectura, dar toate acestea sunt numai o amăgire, toate sunt ca un fel de morfină. Ar fi trebuit să fie milă de mine? Se gândi Ana, simțind că o podidesc lacrimi de înduioșare pentru ea însăși. Auzind zbărneitul nevalnic al soneriei, așa suna Vronski. Ana și repede lacrimire, se să așezat lângă lampă și deschise o carte, prefăcându-se liniștită. Trebuia să arate că e nemulțumită fiindcă Vronski nu se întorsese la timp cum făgăduise. Dar numai nemulțumită. Nu trebuie să arate...